Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razlog. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3, emisiju o savjetima građana i civilnom društvu. Danas nam je gošća Helena Traubis, Pickup International. Dobar večer. Dobar večer svim slušateljima Radio Karlovca. Evo, drago mi je da možemo reći nešto više o savjetima građana. Ovako, ove godine smo kroz emisije Sektor 3 dosta pričali i o savjetima građana i o vašim aktivnostima, imali smo ovako i važne goste koji su više ili manje vezani za rad savjeta građana. Mogli bi za početak ponoviti za one slušatelje koji su se prvi put uključili šta su uopće to savjeti građana za održivi razvoj, čime se bave, koji je postojanja? Pa rekla bih da je vrlo važno da još jednom ponovimo što se kroz projekt e, sajeti građana za držav razvoj u proteklom razdoblju e, radilo, a jer ulazimo u jedno novo razdoblje, naime ovaj trogodišnji program privodimo kraju, e, moramo održati reizbor članova savjeta građana, pa je dobro da i građani ponove ili saznaju što su savjeti građana kako bi što kvalitetnije nastavili sa radom u sljedećoj godini. Savjeti građana... Za održivi razvoj je jedan program primjene načela održivog razvoja u lokalnoj zajednici s posebnim naglaskom na poticanje sudjelovanja građana u donošenju odluka u svojim zajednicama. I u okviru ovog programa PICAP je osnovao i vodio mješovite radnja tijela, savjete građana za održivi razvoj koja su sastavljena od predstavnika lokalne mesne uprave poslovnog sektora, organizacija civnog društva, škola, javnih ustanova, neformalnih inicijativa u zajednici. Znači, Znači predstavnici sva tri sektora i civilnog, i javnog i poslovnog. Članovi zajednice, znači predstavnici građana, udruga ili institucija koji su bili u sajetu građana usaglašavali su i dogovarali djelatnosti na, za tri područja. To je bilo gospodarenje otpadom, prostorno planiranje i uređenje okoliša. Kako jeste skupa krenulo oko osnivanja? Možeš ovako malo sad povistiti. Program je započeo 2005. godine. Pickup je predstavio ideju u mjesnim odborima, gradskim četvrtima, bilo je na prezentaciji u gradskoj knjižnici, gdje su pozvani građani da se uključe u ovakav način djelovanja. Smatrali smo i procjena potreba koja je napravljena prije samog početka provedbe programa pokazala nam je da je neophodno da se, da se građani što više uključuju u donošenje politika u samom gradu. Tako da, da je ovo jedan od modela na, na, kroz koji se građani mogu uključivati. I da ne budu samo figure u, u cijelom tom procesu, već da aktivno sudjeluju i donose i odlučuju što i, i kako će se živjeti u njihovoj četvrti ili u njihovom jesnom Pa kako su to uopće prihvatili građani grada Karlovca? U odnosu recimo na neke druge gradove gdje su osnovani savjeti građana, vjerujem da je to u zapadnoj Europi već ovako običajna praksa. E, to je jedna uobičajena praksa e, i u Europi i, i u drugim dijelima i u cijelom svijetu. Savjeti građana je potpuno novi koncept za, za, za Hrvatsku i za naše krajeve i možemo biti zadovoljni i ponosni što smo uopće pokrenuli taj postupak u Karlovcu, jer je Karlovac najveći grad u kojem se takav program i pokrenuo. Imamo programe u, u Istri i u Međimurju, ali to su manje sredine gdje je djelovanje bilo nešto jednostavnije. A kako su Karlovčani prihvatili to? Koliko su se uključili uopću u građana? Naravno, kao i svaka nova ideja najlazila je i na čuđenje i na otpor, ali bilo je zainteresiranih pojedinaca koji su se priključile, koji su se priključili radu savjeta građana. Naravno, bilo je skeptika koji nisu uvjerovali da je cijela klima u Hrvatskoj je takva da ljudi ne vjeruju da mogu nešto postići sami ili organizirani. Nekako se očekuje puno, ali slabo. U dio građana je jako slab tako da mi smo u ove protekle tri godine postigli nekakve i ostvarili nekakve ciljeve i vjerujem da će uh, novi saziv savjeta građana moći još kvalitetnije raditi da je one prvi let probijen i da će se stvari, da će Evo, to me interesiralo, obzirom da u razgovoru tako sa građanima vidim, očekuje se sve da se da učini gradska vlast, da učini politika, političari. jer to moguće neako na ono, ostavstvi na onog starog sistema? Pa svako vrijeme nosi svoje. Ono što je bilo, bilo je. Bitno je okrenuti sa onome što je sada i što se može učiniti u ovom trenutku. E, naravno, problemi su, svaka osoba ima svoje probleme, svaka organizacija ima svoje probleme, ali to nas ne bi trebalo zaostaviti ili pokolebati. E, smatram da bi se svako od nas trebao što više uključiti u, u ovakve inicijative jer je to jedini način da sami formiramo okruženje u kojem živimo i da poboljšamo kvalitetu života u gradu Karlovcu. Ok, da mi sad jednu malu pauzu napraviti pa ćemo onda nastaviti dalje sa savjetima građana. Oh, of course you didn't work with that Sometimes I wonder what I'm gonna do But there ain't no cure for the summertime yeah. Poštovani slušatelji, dalje su u Sektor 3, gošća nam je danas Helena Traubis, Pick Up International, pričamo o savjetima građana za održivi razvoj. Zašto su pokrenuti savjeti građana? Pa ti građana su zajedničke mješovite radna tijela u kojima člonovi različitih organizacija u zajednici aktivno sudjeluju su u donošenju i provođenju lokalnih politika na određenim tematskim područjima. Mi smo uzeli za ovo prvo razdoblje ova tri tematska područja gospodarenje otpadom prostorno planiranje i uređenje okoliša vrlo je bitno da se uspostavi jedan dijalog između lokalne samouprave i građana. Donošenju raznorazih odluka trebala bi prethoditi i javne rasprave i, i dogovori oko onoga što će se događati u jednom gradu. Tako da smo smatrali da ovaj programa, ovaj inicijativa može potaknuti kvalitetni dijalog između građana i, i donosioca odluka i da će na taj način nekako svi biti sretni i zadovoljni u ovom gradu. Prvo je bilo ono što smo rekli samo e, sudjelovanje građana, općenito to kako ih pokrenuti, a drugo je sad kako pokrenuti političari, kako sada naviknuti građane i gradske vlasti, dakle da surađuju, da gradske vlasti slušaju te građane okupljene u savijete. Kažu da za tanko treba dvoje, tako da ukoliko su ja, građani aktivni dok lokalna sam upravo nije, Stvari ne mogu funkcionirati isto tako ukoliko građani sami nisu aktivni, ne mogu očekivati da će se u gradu događati ono što, što bi i kako bi oni htjeli. Tako da kroz ovaj program evo, mi smo pokušali potaknuti i građane da se uključuju i da su aktivni kao i lokalnu samoupravu da prihvati i građane i udruge i savjete građana kao ravnopravnog partnera. A ovo što se tiče održivog razvoja, evo sad je taj drugi termin. Pa, održivi razvoj je, u svom pristupu naglašava uravnotežen razvoj. Ravnotežni <kuh> razvoj koji uzima pri tome sklad društvenih odnosno privredni tehnološki napredak uz obavezno očuvanje prirode i okoliše. Zato je taj pojam je nama blizak kao ekološkoj udruzi, jer smatramo da stvari se moraju razvijati i jednostavno ne možemo ostati na starome, ali je vrlo bitno na koji način ćemo mijenjati stvari. Pitanje koje sam tako često puta dobio od građana i sugovornika, kako to da se u biti pikap, jedna ekološka organizacija, bavi sa ovakvom tematikom, savjetima građana za održivi razvoj? Pa mi se bavimo tom temom, jer je održivni razvoj vrlo blizak, kao što smo sada rekli, očuvanju oko Uh, isto tako, uh, mi, tri, tri tematska područja s kojima se mi bavimo također su bliska uređenje okoliša je direktno vezano. Smatramo da je i otpadom isto tako blisko ekološkim aktivnostima, tako da ne vidim nikakvih problema i, I nedoumica. U stvari ovo je odgovor za sve one koji pitaju kako to Pick Up International ne bavi se zaštitom životinja direktno šta, kao što ime pa, govori. Pick ne... Up ima jedan svoj program koji provodi, to je Tražimo prijatelja u kojem se bavimo također i udomljavanjem životinja iz skloništa za životinje, a u ovom dijelu Savjeta građana, taka, također kroz segment e, uređenja okoliša i program e, Karlučani za grad parkova, bavimo se znači, e, sadnjom u gradskim četvrtima, to je direktna poveznica. E, što se tiče Savjeta građana, na koji način se opće e, regrutiraju članovi toga? Na, kako se ljudi se mogu sami prijaviti u savjete ili ih neko zove. Evo ja bih rekla koja je bila procedura pri sazivanju prošlog saziva savjeta građana. Mi smo uputili poziv znači, svim zainteresiranim građanima, udrugama, gradskim četvrtima, lokalnom samoupravi, poslovnom sektoru da predlože svoje predstavnike u sajete građana. To su oni učinili, ispunili su uh, upitnike koje smo mi uh, zatim predstavili jednoj komisiji koja je sastala i uh, prošla kroz te upitnike. Napravila je odobir ljudi koji su bili zainteresirani da postanu članovi Savjeta građana. Uh, zatim je Savjeta građani su počeli sa svojim radom i u protekle tri godine vrlo je bitno naglasiti da smo uspjeli napraviti jednu procjenu potreba na ova tri tematska područja. Sajti građana su predložili jedan akcijski plan za grad Karlovac u ove tri tematske ciline. Grad Karlovac je usvojio akcijske planove kao službeni dokument grado Karlovca u svibnju 2006. godine. Sad ćemo napraviti jednu malu pauzu pa ćemo nakon pauze slušateljima pojasniti šta su to u stvari akcijski planovi i zbog čega su oni važni za grad Karlovac. And they're all leaving pipes and chains and swing hay if my veins hot music ran you got me in a sway and I want you swing it down Dali ste u emisiji sektor 3 ovdje nam je gost Helena Traob iz Pickup Internationala. Pričamo o dosadašnjem radu savjeta građana u gradu Karlucu i budućim planovima obzirom da uskoro slijedi reizbor članstva. Sada smo se nekako zaustavili na akcijskim planovima koji su usvojeni od grada, pa možeš objasniti što su akcijski planovi i koja je njihova vrijednost. Pa, savjeti građana su 2005. godine napravili jednu procjenu potreba na terenu. Prepoznate su potrebe i stanje u Karlovcu 2005. godine. Zatim smo diskutirali uh, koje su to mjere koje bi se mogle poduzeti u naredno petogodišnjem razdoblju uh, za, te, za svaku mjeru odredili smo i odgovornu ustanovu ili osobu koja je to treba izvršiti do određenog mjesta ili godine i naravno koji su očekivani izlazni rezultati. Recimo u 2007. godini jedna jedan od Predloženih mjera je bio usvojen generalni urbanistički plan i odgovor na ustanova je bio grad Karlovac, što se je dogodilo. Također, recimo, pikap je na sebe preuzeo, jednu od mjera a to je pokretanje fonda Karlučani za grad parkova što, što također je izvršeno u, u zadanom roku znači akci planovi su u principu pregled stanja rješenje i tko je odgovoran i do kada to treba e, biti odrađeno i kako ste zadovoljni sad, je implementirano sve što ste si zacrtali u akcijskim planovima? Pa nijedan plan nikad se ne odradi 100%, ne možemo ovaj, pričati bajke, ali, ali smo vrlo zadovoljni i s naše strane odrađeno zaista puno uh, stvari, također moram naglasiti da, da se vrlo ozbiljno pristupalo Pri, pri rad, izradi samih akcijskih planova nekoliko mjeseci su sad i građana usuglašavali akcijske planove s mogućnostima provedbe od strane grada Karlovca. Tako da je grad Karlovac vrlo ozbiljno e, pristupio e, s njihove strane toj to suradnji na izradi akcijskog planova i ja zaista mogla bi reći da, da je veliki postotak predviđenih mjera i odrađen u zadanom roku. Rekla bi da su e, zadaci postavljeni vrlo realno i da, da će većina e, zadanih e, mjera biti odrađena. Što se tiče akcijski planova, pričali smo i o nekim fondovima, odnosno fondu. Pa evo, mogu reći, to je jedna od naših prijanica, fond Karločani za grad Parkova, naime program Karločani za grad Parkova započeo već još 2003. godine i u proteklom razdoblju zasađeno je preko 400 bala na području grada Karlovca, što za jednu uh, u drugu nije, nije mala, mala brojka. Kroz taj program Tam stvorili smo jednu odličnu suradnju s gradskom tvrtkom Zelenilo. Fond Karlovićani za grad Parkova pokrenuli smo krajem 2006. godine u suradnji s regionalnom zakladom za lokalni razvoj i zamah. Taj solidarni fond lokalne zajednice je usmjeren na prikupljanje i raspodjelju sredstava namjenjenih za uređenje zelenih površina, obala rijeka, podizanje dječjih igrališta i postavljanje ostale vrlo tehničke opreme na području grada Karlovca. To je jedna nadopuna na gradskom budžetu za uređenje okoliša u gradu Karlovića. Znamo da su potrebe velike, sredstava na žalost uvijek nedovoljno, tako da je to bila jedna od inicijativa kako da se prikupe sredstva za uređenje. Mi smo morali iz pravnih razloga za pokretanje jednog takvog koje fonda odabrati e, partnera kao što je jedna zaklada koja pravno može raspisati natječaj i dodijeliti sredstva. Tako da je Pickup partner u stvari s regionalnom zakladom za, za lokalni razvoj zamah i mi zajednički i promoviramo fond i, i sudjelujemo prije, u radu i u tehničkim detaljima, potpomažemo rad fonda. Recimo, ovo ovaj se ne može prijaviti na natječaj Karločani za grad Parkova, jer je, znači, partner na provođenju tog projekta. Može nam malo pojasniti još na koji način se sredstva prikupljaju u fond? Mi smo tijekom 2006. i 2007. godine uspjeli prikupiti preko 80.000 kuna što iz davanja poslovnog sektora, zatim u fond su se uključile gradske četvrti, grad Karlovac se uključio Zatim neke udruge pa i neki pojedinci su se uključili u fond svojim davanjima, zatim su se ta sredstva kad su se prikupila, nakon toga se objavio natječaj na koji su se javili raznorazne institucije sa svojim prijedlozima i prije, projektnim prijedlozima. E, to se sve događalo u svibnju i lipnju i u lipnju je jedna komisija u kojoj su e, sjedili i predstavnici savjeta građana odlučili za koje projekte, u stvari dali su svoj prijedlog e, zakladi za koje projekte da se dodjele sredstva. I to je sad već u implementaciji, ili tako. Pa evo ovih dana ide prva sadnja u gradskoj četvrti Lušići i u gradskoj četvrti Grabrik, Tako da očekujemo da će u na narednih mjesec mjeseci pol dana čina projektnih aktivnosti biti gotova. I imam sad još jednu malu pauzu pa ćemo onda prema kraju emisije. It was a Yeah, the dance floor is filled with the boppers really getting down When up comes the owner, a cussing and a wear to frown He said, I hope you're having fun, I hope it's what you came here for You've been getting five bucks from everyone who walks in the door But the bartender's lonesome, he hadn't had a drink to pour And the waitress just quit, she said we didn't need her no more This ain't no call me house, they got time lemonade. And I couldn't give a damn about whatever was the music to play. And I really don't care about whatever was a deal we made. There better be some drinking if you're thinking that you're gonna get paid. Well, just about then there was a grandma playing the slots. And the bell started ringin' when grandma hit the jackpot. Grandma screamed, said as can be, so leave the band alone and buy everyone a drink on me, this ain't no coffee house, ain't got thyme lemonade, and I couldn't give a damn about whatever was the music you played, and I really don't care about whatever was the deal you made, there better be some freaking if you're thinking that you're gonna go. Poštovani slušatelji, evo i dalje ste u emisiji Sektor 3, Danas nam mi gošća Helena Traubis Pickup International, sada u ovom zadnjem dijelu pričamo o situaciji sa odgradskim odlagalištima, obzirom da ste vi bili dosta aktivni, glede nejako saniranja ovoga odlagališta na Ilovcu i pomoći oko pronalaženja nove opcije, je li to Babina Gora ili nešto treće, pa evo može sada da ukratko reći kakva je danas situacija sa Ilovcem odnosno sa Babinom Gorom. U 2007. godini Savjet građana za gospodarenje otpadom dao si truda pozvati dvije strane, znači grad Karlovac i građane ilovca i uspostaviti dijalog između njih. Nekoliko navrata organizirali smo sastanke na kojima su bili i predstavnici grada i građani Ilovca i vjerujem da, da je to na neki način i pridonjilo toj nekakvoj boljoj i kvalitetnoj komunikaciji jer ono što smo na sastancima primijetili je da ponekad manjke informacija na terenu i, i zbog toga se nekako nezadovoljstvo stvara među građanima. To je ono što bi možda i, i poručila svim onima koji rade na, na, na nekakvim projektima koji možda nisu e, uvijek e, prepoznati od građana da, da, da je, možda nije Jednostavno ući tu, tu komunikaciju, možda svima izgleda to komplicirano, ali vjerujem da je to e, puno lakše nego nego čekati do, do kraja i dok stvari ne buknu, dok se to ne pojavi u medijima, dok, dok ne nastaju veći problemi. Da, pa vi ste ovdje dosta napravili na tom smirivanju nekako tenzija baš sa tim diskusijama, sastancima između predstavnika gradske tvrtke čistoća građana? Koliko je sada vaša tu uloga u, općenito, u ovoj sadašnjoj sanaciji. Ilovca? Vrlo je bitno da, da li je to savjet građana ili udruga ili neka građanska inicijativa uđe u dialog. Jer ukoliko samo ljudi služe napadima to, to ne može ovaj, riješiti situaciju. Isto tako vrlo je bitno da ona ustanova koja provodi neki projekt, shvati da, da je bitno transparentno raditi kako bi, kako bi ljudi ovaj znali što, što se na terenu radi. Mi smo imali evo tu sreću da smo imali i s jedne i s druge strane dobar odaziv i, i, i shvaćanje i prihvaćanje. Situacije. Situacija na Ilocu nije bila jednostavna. E, naravno, ljudi nisu imali više strpljenja. Isto tako, e, ja zaista smatram da je i grad i, i, i tvrtka čistoća da su učinili jako puno da se neke stvari koje godinama traju da se privedu svome kraju. Ovo što je napravljeno u zadnjih godinu dana je jako puno i nije bilo jednostavno ishoditi sve dozvole e, e, i, i sve provesti ovaj, znači u te pripreme radove za sanaciju. E, mislim da se to treba naglasiti i da bi se na to trebali ugledati regionalna vlast pri radu na mnogom regionalnom odlagalištu za, za gospodarenje otpadom. Kakva je situacija sad sa tim novim odlagalištem? Kriče se o Babinoj gori. Kad pa, se to može alka, očekivati? Ima kakvih još, vijesti friških? Da, ja bih rekla da je još u veljači da smo mi razgovarali s gospodinom Marinkom Maradinovim Ravnateljem Zavoda za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, koji nas je bio izvijesti o nekim pokrenutim aktivnostima od strane Karlovačke županije po, pita, po pitanju pokretanja regionalnog centra za gospodarenje otpadom. Napravljeni su neki radovi i zabrana je strane Karlovačke županije lokacije, to je Babina Gora, na mikrologacija koja se nalazi na... Između Cujanovića, Tušilovića i brezove glave. U zadnje vrijeme znamo da postoji građanska inicijativa koja se protivi izgradnji regionalnog centra isto tako da. Je, na toj lokaciji. Na toj lokaciji točno. Eto, to je, isto, je možemo reći da na ovom primjeru Ilovca i, i našim iskustvima mi pozivamo i Karlsku županiju da također uđe u dijalog s građanima da se što više rekla bih zajednički diskutira o, o stvarima. Kako je tvoje mišljenje kad će se ta Babina Gora kont, konačno riješiti kad, odnosno bez obzira bila to Babina Gora ili neko drugo odlagalište. Vrlo je bitno znati ko će financirati izgradnju tog regionalnog centra, zatim koji će objekti biti izgrađeni, te s kojim će tehnologijom se vršiti izbrinjavanje, jer nije bitno samo gdje će to biti, nego i kako će se to izgraditi, znači koja će se, se tehnologija koristiti, ko će, da li će jedinice lokalne samouprave se dogovoriti oko zajedničke izgradnje i korištenja odlagališta, da li će se i kada će se formiti radni tim koji će se baviti tim regionalnim odlagalištem, jer otvaranje novog regionalnog odlagališta je uskoj vezi sa zatvaranjem odlagališta Ilovac. I toga moramo biti svjesni, grad Karlovac nije direktno vezan, možda nije odgovoran za otvaranje regionalnog centra, ali je u interesu grada Karlovca da se to dovodi u što što prije, jer kao što smo rekli, ilovac ima svoj kapacitet koji može prikupiti, ali, ali ne više od toga. Kad se može očekivati? Ne bi rekla da su informacije dovoljno transparentne za građane. Također znamo da je građanska inicijativa zatražila neke dokumente od Županije i nisu im bili u nekom određenom roku dostavljeni. Što odmah pokreće nekakvu sumnju među građanima, da li je to napravljeno korektno, da li je to prava pozicija, za odlagalište naravno mi ne možemo o tome govoriti jer e, smatramo da e, za sve ono što se radi trebaju biti odgovorni stručnjaci, ali isto tako da građani imaju i trebaju dobiti pravo valjanu, pravovremenu informaciju. Okay, mi ćemo u sljedećim emisijama sigurno još puno puta pričati i odlagalištu gradskom na Ilovcu i o budućem odlagalištu bilo to Babina Gora ili negdje drugdje. Ok, mi smo sad pri samom kraju emisije, pa možemo e, reći nešto vezano za izbor članstva u savjetima građana. Kako to teče? Mogu li se još zainteresirani javiti, kandidirati? N da, da pa će. Mi ćemo u sljedećih mjesec dana provesti znači, anketu među građanima. Uputit ćemo svim gradskim četvrtima i mjesnim odborima upitnike, te pozivamo sve one koji e Također u drugama, poslovnom sektoru, također pozivam sve zainteresirane građane da nam se jave na broj telefona 617223 ukoliko su zainteresirani. Za sudjelovanje u radu sajeta građana mogu naglasiti da, da je rad savjeta građana otvoren svima, da su svi pozvani na sastanke savjeta građana, informacije o radu sajeta građana mogu primati i na e-mail adresu. Tako da sve informacije također mogu pročitati na web stranici e, picap pa to je www.pcap.hr. Neka nam upute svoja pitanja, e, nam će biti drago da, da se uključe u rad savjeta građana. Vjerujem da je neophodno nastaviti s ovim programom jer, jer će se na taj način poboljšati kvaliteta života u gradu Karlovcu. To je bilo sve za večeras, nima što šta reći za kraj moguće. Pa evo jo, još jednom samo da pozovem sve građane da se uključuju u sve inicijative koje mogu pridonijeti kvalitetnijem e, životu u gradu. Savjeti građana vjerujem da, da su jedna od tih opcija koja direktno barem na ova tri područja može, može dati nekih rezultata. Poštovani slušatelji, to je bilo sve za večeras. E, služite nas i sljedećeg utorka. Do slušanja. thousand bucks without it, your time is on, the moment is near, I miss, it feels only a fun way of speaking through another thing, I need, it's not a whole form of it, from escape to get away, I want. the dog They...